Так, наче це буває, як кажуть, чергова зустріч. І не гадав, що може бути таке насправді, що десь у цій страшній війні зустрінуться, мов ненароком двоє, і зрозуміють з одного погляду, що всі свої 17 чи 18 років йшли одне до одного. Марія. Його Марія. Дістав з кишені фотографії, передивився, і самому стало смішно – як він збирав їх тяжко, у кого тільки не виканючував стандартні щирі написи. Дорогому Вані. Дитяча гра, омана, Не знав, як бути з ними. Можна спалити, викинути, але шкода. Це ж ніби часточка його життя, що так раптово і несподівано лишилася по той бік фронту. Вони йому, ці дівчата, зараз і товариство, і ніби свідки його думок та вчинків. Тим часом на фронті сталися якісь великі переміни. Там, де раніше тахкала стрілецька зброя, заговорив могутній бог війни. І били наші, бо чули стільки вибухи, а постріли не долинали. Що все завмерло? На ньому стало тихо, аж можна було подумати, що там немає ні танків, ні автомашин, як не було учора. Лише далеко. Десь аж за вербами весь час зростав сталевий грізний стугінь. Пішли, пішли, він ніби бачив, як наші танки ринули на свіжовикопані траншеї німців, як вдарили за залпом залп Катюши, як піднялися в атаку роти і погнали знову ворога. Він уявив майбутню зустріч, і те, як доповість Морозову, так, мови, так, товаришу старшина, боєприпаси привіз, приймайте». «А де ти так довго з ними їздив?» – спитає грізно той. «Я був на місці вчасно і чекав добу, яку ви десь пробігали», – відріжу йому Іван. І хлопці будуть раді тому концерту, Іван пригостить усіх махоркою і насміється з ними до бо, звісне, діло, не кожен день бувають такі чудові зустрічі. Відчув, що хоче їсти, Це ж як обідав ще біля складу вчора, – то досі нема й різки. Бач, геть забув про їжу, вже звик. В загоні бувало, як кажуть, часом з квасом, а парою з водою. То цілий тиждень їси від пуза, а то три дні смакуєш самі зелені ягоди або щавель. Потерпимо. Годин за дві тут буде кухня, і кашовар розшедрившись, насипли йому подвійну порцію, щоб не охляв солдат, не підупав на силі, бо скоро йому йти на Київ, де мати жде. Запахло супом, гороховим, засмаженим добрячим салом, в кінь ложку, стане стронкою, не схитнеться, як каралужний перед начальством. Ковтнув липучу слину і пожалкував, що віз гранати, а не консерв. Забув сказати Марії, щоб прихопила чогось на зуб покласти. Щось довго її немає. Це ж недалеко. Правда, сержанти з зінцем навряд чи ждуть на неї там, де стояв учора батальйон. Та й гітлерівці, напевно, ж перед по всіх усюдах, вони спиці в таких ділах. Дивно, як люди можуть так озвірити. А ще дивніше, як інші терплять цих озвірілих межу людьми. Загребли мало не всю Європу. Невже не ясно людству, що ждало б його в майбутньому, якби ці хижаки не подавилися на Волзі та під Москвою? Шосе тим часом знову ожило за і наскільки міг Іван Погулу визначити, потік машин полився уже не захід. Не той, що був раніше нахабний, дужий, а весь якийсь нажаханий і перемішаний. Мотори машини танків зливалися в якісь Пекельний гуркіт, здавалося, що німці йдуть дорогою у дві колони, аби скоріше вихопитися на той бік річки. А десь за 5-7 кілометрів їх підпирав наш наступ, і хто був у чомусь хоча б подібному, той не позаздрив би утікачам. Немає гірше, як відступати, бігти, на осліп перти, чуючи все, що позаду діється своєю спиною. Десь на шляху чи зовсім близько рвонули в небо вибухи. Ще й ще, важкий снаряд, напевно, не точно посланий, розніс на тріски вільху і на краю галявини. Іван зраділо вихопився з окопу, неначе був упевнений, що свій снаряд його не вразить. Стояв і ждав, мов рідного, але на щастя, то був єдиний йому привіт від хлопців-артилерістів. Зі шляху тягло смердючим димом, який буває, коли горять бензин та гума. У жовтні 41-го він пав у лісі, сяк так одягнений, майже босий, із Києва рвонув від біржи праці, в чому був. Аж тут набігла хмара, похолодало, і випав сніг. На моклі дрова не розгорялися і хлопці здумали палити скати, які тоді валялись усюди. Горіло добре, вітер гнав дим то в той то в інший бік, і пастухи так понадихувалися тим чорним смородом, що потім кашляли аж до весни, а він, Іван, до осені. Ще й зараз іноді болить у грудях, і нападає важкий ядучий кашель. Харалужний почув було й запідозрив, що він навмисне кашляє, аби комісували і відпустили з фронту. Де-то він нині топче землю той хоролужний, Кого тримає під гострим поглядом? Убитий? Ні. Полоні? Це ні синітниця, не здався б він. Набільше сержант боявся ні смерті, ні. Полону – оточення. А раптом він, дізнавшись, що опинився в тилу у ворога, Покинув бійця і машину з боєприпасами І рвонув чимдуж до фронту, Щоб затем не дістатися до батальйону. А що Зінець? Він не тікав от смерті, щоправда, і не шукав з неї зустрічі. І йшов, куди наказували, виконував накази точно, і в роті кожен знав, якщо Зінцю доручать, то діло буде зроблено найліпшим чином. Ніхто не відомо, що діялися в душі Зінця і ким він був до війни. На всі запитання той посміхався ввічливо, але мовчав, не мов би, не мав про що розповісти або соромився свого життя. Одні казали, що у колгоспі він був раніше бригадиром чи головою, мав навіть орден, а потім його за щось понизили до рядового. А інші розповідали, що він. Такий дивакуватий відтоді, як фашисти спалили його сім'ю за те, що він десь партизанив, чи бив фашистів на власний страх і риск. Його любили в роті, і хоч називали старшим, куди пошлють, ніколи з нього не кипкували, а навпаки, були завжди уважні, як до людини, що без сум'ятті крику виконує свій ратний труд. Артобстріл перемістився кудись вглиб за річку. А шлях ревів моторами, немов розлючений одран чудовисько. І тут Іван подумав, що не готовий зустріти танк. Ба, навіть якусь танкетку чи бронеавтомобіль. не озираючись неначе був у тилу своєму, він...